أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه بما يشتهون کلو اشربو هنیئم بما کنتم تعملون اِنَّ الْمُتَّقِينَ دِیزَنَا اللہ جللہ جلال ہو ترغیب ورگی تقوی ترابتا انسان زان ده گناه نهو سا تی او نیکی اختیار گی ده جنت نعمتونه ذکر گئی ده متقیانو ده پارا مخی عذابونه ذکر شو د کافرانو ده پارا نو اس متقیانو ده پارا نعمتونه ذکر گئی نو اللہ پرمائی ان المتقین یکینا فرحیز گاران فرهیز ګار دوای کې م فرهیز نو فریز دی ته و چې سړی نې کې کوي خو سره سره ددي فرهیز کوي دګنا نه دګته او په کو انسان دایخورري او فرهز او سره نه کوي نو پایده نهوررکئ دای انسان عامل کوی موس کوی. ځکان ته حاج ور سره دی ګونونه کوې نو دغې نرانیت ختم مثالی آسان دی بالټ د ته نور کې نورې نووروبه چې خولا دی نصورورې دی نو د باده تو هغه نور د نکوغ وزن هغه کمیږې په دی سره چې بل انسان لګ یادې ګونونه کې او دغې چابلی ترئ نو جکر انسان نیکیم کې او گنا نمزان بچ کئی نو دا کامل دین دے دیده پر اللہ نمتونه ذکر کوي چې ان المتقین یکینا متقیان فی ظلال فا اغسورو کئی نو یاد ساتای یو فی دے فی نور چوالی کنو بیا سائی پیدا شی سربانی واری حبر دین دالا نور قبلت ای نور نمبر خاته ای نو داګه ته فې وی لیکي غره اي ايو ظل لن ظل عام دی کنور یو کني خبر دا انده لگا نو دا سوري د بنگلو سوري شو د وني سوري شو جنت کې بداوي د کاپرانو د پارا التک ذکر شو دلګو سوري چې پاګه کې راحت نشته پاګه کې ګرمي ده او تی اردا پیدا وبدا کی ساګان وبندې د ذمومنانو مومنانو پره بهترین سوري و ظل ممدود اوګه اوګه سوري غټه غټه ونی د بنگلو سوري چې پاګې کې با هغه نه تکلیف نه به ګرمي نه به يخني بلکبل ز الله پرمایهم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون جنتیان او دغې بیویا نه سوریج یاسین کله وی دی بسورو کیا او وغو وغو کی او په تختن باندې وای په بدون باندې پاغي باندې به تکیه والی ضرورت بنی کار مر بسره راحت بې ماده وی تکیه به لګولي فی الظلال فغسورو اوګدو اوګدو کیږي دونه د جنت د بنگلو د جنت او عيون او پخوغو خوغو چینو ځاري چيني بيد نه ارزانه لو بيد کوي ځان لو بيد چيني ځان لو مي ټولږي پرګي نو چيني مخکې تیر شوه د ملم بني صورت کې زنجبیل دا سنسبیل دا کافور دا داغه چيني د جنت تیجی مخکي ذکر شي نوري د عام ابو چيني بوي ابشار ځان لشي د سوره رحمان کې ابشار هم ذکر شوی نذو خاتن چيني بيد پواري بوي لشي دي دا تول جنت کی دی لکدل تصٹیپا کے بر ابشار دغه جن کې نخلب کو تدزي نو اغبم وی و عيون او فشینو کې بوي و فواکه ها او پھمیو کې بوي کمي ميوي مم ما د اغمون یشتهون چدي خخاي نجله چا کم میو خخاي به ملاوي چا غر هو هي چاسوان خفي ځن د نفس چې کم اشتهايي او زړې کم غواړي نو هغه بدیت ملاويږي بس چې کم زړتګي کې نفس یې غواړي هغه بد ملاويږي قلو اشربو يو قال لهم تكريما به تور اکرام هغه بدیت ویل کیږي چه کلو خورای وشربو سکای هنی ان نو هنی اغیطا ویلکی گی چه اغیطیس بیماری نی هنی اغیطا ویلکی گی چه پا مرائی پا اسانتی هنی اغیطا ویلکی گی چه اخ خالص لذتی خالص لذتی بگی سبت بوئی گندبوئی وغیرہ گندزائی کا پکننی او هميشه هميشه هو راکي او بدن لطاقت طاقت او بدن کې هیڅ قسم ضرر نه پیدا کوي دغه چې چا مبارک معنا کړي دا چاپ از ميدون کې معنا کړي دا چپ اسانتي ردن کې مانا کړي دا هني مطلب دا غره چې دا ټول صفات هغه کې موجود دي کل وشربو هني ان خره او اسکه هنی ان پدا سه حال کې په خوړلو هنی سره یا په سکلو هنی سره شرابن هنی اناند داس اسکاک چې هغه اسه باندې دون کې د لذت ورکون کې ده س بیماری په کې نهشته خ دا وللی بما كنت تعملونه په سبب د دی کنتم تعملونه چې تاسو مسلسل عمل کول دنیا کې ن. اگر كنت لفظ دې تعملون معناتا سو عمل کو كنتمي ور سو دې د تسلسل د پر را استمرار دې اردو کې هله کوئی کرتے تھے استمراری رضا استمراری په لے نه تاسو مسلسل دنیا کې عمل زبان بست دې کې دنیا کې مسلسل عمل بکې تر مرګه پورې وا بود ربک حتا یقین درب عبادت ترتیب پوری کو چې تا یقیني شي راشي یقیني سس مرګ راشي له مهنت وکه نو پرمایبا د توبې د اوس ګورم مسلسل مهنت کړي دنیا کې دا دغه سمرات دي برکات دي خوره اسکه ان كذلك نجز المحسنين الله به شکل قانون ذکر کړي دا صرف متکیانو ده پر نه دي الله پرمای ان كذلك دغه بدلی فشارته دغه چینو او د سورو او دغه یوه د خوراکونو اسکا کونو په به مونږ چاته ورکو المحسنين خسته کوون غدا محسن محسنين چې خستکی مامله د خالق سره خستکی د مخلوق سره خپل مامله خصاتی او عمل کې احسان پیدا کیه که عقیده د اغم خستکی که ماملات تی اغم خستکی که عمل دی اغم خستکی نو عمل په سر خستکی ریا پکې ني د الله د ضا دپارې کهصد دکه کوي د حلال مال د الله د ضا دپارې قوربان سره عمل وي په ټ مو د په ټم بانې وي صحی طرقې سره وی توجو سره وي نور عمل د هغېښستهالې هغه خپل طرقې سره دی. الله و چې څوکو مال خایسته کوي کې اخلااص پیدا کوي. که استوال پیدا کین نو غیله به مونږه دارنګ بدلی ورک ویل یوم اذل للمکذبین الله و اهلاکته په د غرض باندې د مکذبین لپاره چیکم نه منی دا الله نعمتونه نه یا خیرت نه منی دا الله دین نه منی نو عمل کې احسان پیدا قلب کار دی ها ان لا نضی اجر لمن احسن عملا اللہ ایمونگ داگا چاہ سواب نزای کو چی سوک عمل خیست کئی او احسان مطلوب دے عملو عمل مطلوب ندی نفس عمل چې بس تا عملو کا کئی کی ریائیو کسی یو کالتی کا انسان چې الله پیدا کڑ دے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل اللہ دین مرک او جوان اللہ دی دا برا پی رک عمل کئی دے نیدی ویلی چی سوک عمل کئی خیست نا عمل کوي نو خیستا عامل مطلوب دی احسان پی عمل مطلوب دی او دلیل دا غیده که آیان تی لیبلوکم ایوکم احسان عامل دا غاید تکلیف تا مقصد تکلیف دا دی چه انسان الله تخفل عامل خیستا کی عامل صرف انہی کی بلکې عمل سکی خیستا کی ویلو یوم ایذن للمکذبین کلو و تمتعو دا زجر دی بیاتا ته یرا دا دې کا پیران وتا ودا عبادت یا خو په اخرت کې دي تا ویل کیږي بازی وای دا زجر اخرت کې بد دي چې خرز که تاسو مجرمانه خنا صحیح خبر ادا ظاهر خبردار چې دا دنیا کې الله دې تزجر ورکړي چې کلوا خره او تمتع او فیدی واخل بلځرزی کما تاکل لنام ه چې ساروری به سارو, سارو د سارو مقصد خوراک دی دانو کورې چې دا حالال له که حرام دی په پردي پټې ورله لو پپل پټ باندې اوله ګډیر خلړ ګېډ خراببه شوه که زخر ظخ دی تهې خو د غړ بس خوراکې سر د جوان مقصد دی نو مسلمان هغه بجوون د خوراک د پاار نهتیې په خوراک باندې بجوون تیری د الله د پااره د مؤمن شاندار دی د خوراک د لپاره بجوان نه تري بلکې په خوراک باندې بجوان تري د الله لپاره او کافرن اغه چی ژوند تیری نو د خوراک د مزو چرجو د پرځ کې دغه کو اخرت نه تصور شتانه منی نو اغه چی ژوند تري د خوراک د پر دغه د ژوند مقصد دغه نه بس لامت او خریس کې کما ته کل لنم بس اړوي خوراک څخه کی يسارو مثال او چې کوم د الله دین نه یې ساروي دي اولای کل انعام بل هم اضل الله پرمایي ساروي دي سارونم پبل ساروي خو بیا هم د مالک خبره مني ادري کی پته نه والی خري بار پواچي وای سل پیو کی هدي کو خود ظالمان د خپل مالک خبرم نه مني الله پرمایي دي سارونم پبل الله پرمایي کلو واتمتعو خره اسکه خلیلن لک زمانه سمر بس سمرچم جونده د کی خوراکونه اسکاکونه مزه واخله بس خبره خد مده انکم مجرمون تاسو مجرمانی کوفرم کړه مجرمانی په کوفر سره د الله په پرمانه سره د الله دین نه مننه ویل الحلاکت یوم اذن پدغ ورز باندې ل للمکذبین د پاره د درو غنوم کوچی د رز د دروغ غنی قیامت د درو غنی د الله دین دروغ و اِذَا قِيلَ اَوْ طَأَنَّ وَرَكِتِ يَا أُولِي الْجِدِّ او مُكَذِّبِينَ دُنْيَا کې وېل شي اځمخ کې یاد کې تاسمه د توجيهات یې دیګري دا به دنیا کې وېل شي که آخرت کې به وېل شي نو آخرت سره متعلق دی صحیح راجه ده کاری چې آخرت سره متعلق دی او بازو مفسرین نشانه نزول ذکر کړي دي د دنیا سره متعلق ذکر کړي دوالو سره لګي ا داله فغه وختې چې ویل پاخت کې لَهُمْ هم د مقذبینو ته اوروکوو کې لا کوون دي بررکونه شي کو مري کې تفصیل تیر شويتهجللی د سا اوته بل وختې ته دررکو وکم کولیشي نو چې چا دنیا کې رورکو کوړي الله تټ شوي نو غوی به کولی شي خبر د د مزعمت ودین د روکو اهمیت د مز اهمیت هم به ذکر کی دنیا کې چاکړې نو التب الله ته کول شي هم کول شي رکو هم کول شي او چې دنیا کې چا نه کړي نبی التن شي کوله یا خدا اخرت کې مراد ده چې کوم وخت کې سجدي تروبل لشي رکو تروبل لشي عبد الله ابن عباس ته پرمې تفسیر ابن جرير ذکر کړي چې دنیا کې نه کړي نو التويني شي کوله او بازي مفسرین دنیا سره تړي و اذا کې لچوي لشي له موږ کافرانو ته او خصوصا بیا روایاتو کې تفسيري مراعزي کې رګړي دي بنو سكيپ ته نبي عليه السلام د مزوي وی لا نحب لا نار کا موږ خو او جرو کوز که دا موږ بنه ار دي چې موږ ته کیغو تا زمنګ پر دغار خبره نبهله سلامته اوپر مل چې لاخیره په دین لسه فيه رکوون ولا سجود اغه دین کې خیر نشته چې پایک رکوو سجد نه ییږي هغه کې مزنی نوبازي هغه د دنیا سره متعلق سر دی خبار د ډول سره متعلق کې دي هر کله چې ویل شي د ته رکوو ګه نو لا یړقعون دی په رکوون شي کوله مزبن شي کوله لا یصلون مزن کې دنیا کې وت ویل شي رکوون کې روکو روقنه اعظم دي مراد تموز دي هغه ګله کوم سره په روټه اخره روټه کې روټه اسې دي چې ګروټه ني ته ټول سالنه کې دي او روټه لانی روډي ناګه لاس تړلې خبر زنده لگا مو سره په روټه اخره نه دانه چې سر په روټه بیا کېږي په چکنې مې ير سي سالنه مې ذکر درو کوله او مراد ته نه داد چې د ګا ته وېل شي چې موږ کینو الله وي دي نه کوي ویلون حالاقت ته ینی چې ایمان راړ او مو کې نه کوېله ته مو وایون حالاقت ته یو معین په دغه وررض باندې لیل مکزیبین د فاره ته در روغ غړون کو ایمان لره عملو لره دا در رو ایمان نه ورپسی مو نه کويله تلا د سورت ختم یاخره کې خبر او خبره کوي او قرآن کمالون دا, دا. جو سره بدی باندې ایمان رانډیو د سیدو نشینه دی و بس سیدگی خو کم نقصان د مسلمانانو دا دې چې د الله کلام ته الاول کینې نه خبر ځانته لگا اوس د یلانو کا واه جمعه ترغله خیراتي پیسې ورغی د کسب سر باندې سلوبې ورغی بیا ګور مشومان بمزان سروزي به د بالغ دی یا پینزه پینزه 100 روپیا ورکای وبس شو پمرا له کوالی معشومان امراوسته ناګلم پینزه پینزه 100 ورکای ته وګوره سمره انتظار کولی شو سمره سره ولادی وتا بیا سو غن سره معشومان امراولی ته بیا وګوره پیا پیا به جمعت بړا الله دې د دینه اہمیت موږ سره پیدا او دې دین کده دې موږ سره پیدا کیږي دنیا د انسان رزق نه نه پات کیږي ختم بشي ضرورت خو اصل مقصد زموږ استاسو دین دې د ژوند چې مون کې مرا شي بچو کې مرا شي چې کله اهمیت یې ور شي چې اهمیت نه دی او شي نږه له نڅړې ټیم ورکې نږه داګه قدرې نږه باندې خپل ژوند لګې نږه خپل بچیو په سي لګې فبي اي حديث بعده يؤمن الله پرمحي فإذا لم يؤمن بهذا القرآن مطلب دا دی چې هر کله دې پدي قرآن باندې ایمان نه راډیو پدي دي سي د نشو په بي اي حديث پهکم یو کلام باې په کم یو خبره باې بعده د هوروسته د د قرآ یو منونه به ایمان راړي سبل سشی به راې به پیمان راړي آمننابل الله و ما انزل زمونږ پ الحمد الله ایمان, ایمان دی الله نه دل کړی دی زمونږرب کتاب دی او انشاءالله ترمر ک پورې بهې کو خدمت کو دته پهکی. ان المقناکنل <سؤال> فرزګاران فيضلی وواون فصور کې بواون او پچنو کې ب و فوا کې او فمیوو کې ب مما د عغمی اوناشتهغونه چې دی چې ش لري یشتہونا چی دیشو کلری مینل دی دخراق داغه دی تبویلی کیگی کلو خره او شربوس که حنیان پداس سکلو سرا چی از می دن کی دی مبارک دی بیماری پکې نشتا مره ک ندین پتی کی بېما کنتم په سبب دې كنتم چې و تاسو مسلسل معونه ن کا کول ان کاذاې کېېن الله پرمامون چېو کاذا کا دڪرن کې بد لا نهجززی بدله بور کوو المسینیله خسته کوون کو د یا نجزی بدلب ورکو المحسنین مخلصانو تا اخلاس والته ویلن حلاکت یوم ایدن پدغو رزبانده او تاستو ماویلو احسان حدیث جبریل لن جمعه که منده دو جبریل السلام راگه جبریل السلام تپوسونو کلنو یو تپوسی دامو که صحاباو تاورول چه دی دینز ده که مل احسان احسان سشینه نبی اسلام السلام و دوپر مهل احسان داد انتاب الله خان نکتره ته الله د عبادتو کی جتا الله ونی او کدا سوچ نش جوړولې فیل لم تکون تره فانه یراک نو بیا دا سوچ پیدا کی په خپل عبادت کی حج کے زکاة کی زکات کی مس کی چې علامه متا ګوري مالک چولړی څنګه کار کوي تاسو لري چې مالک ني بیا سټک ټکای ابس یاره مالک د پتلګی چې کار کی خبر ځای اندراجه چ مالک ګوربز دې تصور سر ځای عبادت کې دې ته احسان وایلن هلاکت یومیدین پد غورز باندې للمکذبین عد پار د درو کو کلو خره وتمتع مزيق لقافرانو قلیلا لگ زمانا انکم یکنان تاسو چه مجرمونا مجرمان یه ویدن حلاکت یوم ایدن پدغا ورزباندی للمکذبینا دپارا ددروگنم کو ویداؤ پاغ وقتی قیل لهم چویلی شدویتا ارکعو روکو کینو لعیرکعو اندی بروکون یا لایر کاونا دی موز نکای چی ایمان راړي اوموز کی وایل یاو یوم اذین فدغو رزباند للمکذبین د پاره د درو غنونکو sade اي حدیث نو فبی حدیث پکم یو کلام او پکم یو خبره بعده ورستو د قران یو دینو لدی و ایمان راړي امن بالله الحمد لله رب العالمين ولاهقه بتل المتقين والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب الاستدلال ومزينا بزين الاسلام واجعلنا من المهدي رب اجعلنا مقيمي الصلاه ومن الرد ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والالمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب من لذة القزو يتقيبا انك سميع الدعاء صلاه الله تعالى نصلي Gracias.